Slavoslovia 71. De mulțumire pentru darul zilei a patra. a slavăție Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum ai poruncit să fie luminator, pe tăria Cerului, Tot așa pe noi, luminători ai fraților noștri, ne-ai făcut. Aleluia, slavă slavăție Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum luminatorii să despartă ziua de noapte, ai hotărât tot așa pe noi, fii luminii nedespărțit. Aleluia slavă, ție Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă așa cum semnul fiului omului să lumineze împărăția ta, ai rânduit tot așa în lumina lină, sufletul nostru l-ai învelit. Aleluia slavă, ție Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și-ți mulțumim, Fiindcă așa cum lumina soarelui și a lunii ai iubit, tot așa lumina sufletelor noastre ai zămistit. Aleluia, slavăție. Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum calea cea luminată prin soarele Isus Hristos ai deschis, tot așa calea prin scara la cer, ca razile lunii, Doamna, luminii la toți ne-am tins. Aleluia, slavăție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum prin soarele adevărului Duhul Sfânt ne-a luminat, tot așa prin Maica Luminii, în lumina lină a Sfintei Slave, ne-ai Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum cu soarele și luna timpul l-ai măsurat, tot așa sorocul vieții noastre l-ai tăiat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum soarde și luna pământul au vediat, tot așa îngerii tăi la ieșirea din pământul trupului de demoni ne-a salvat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în lumina lină a Sfintei Slave, ca soarde și luna ne-ai înălțat cântăriile cerului s-au clătinat. Mă iubeia slavă ție, Tatăl nostru, Sfinte Dumnezeule, te vin și-ți mulțumim, fiindcă pe scara de lumină a Duhului Sfânt la cer ne-ai urcat și ca soarele sau luna în lumină ne-ai îmbrăcat.